أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومع محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإما عطى أو قتل انقلقتم على آقابكم بلوان دا آیات جیحاد چه کوری نو چاہتا گو ری ما زکا چه امیر آغا امیشد پار موجود دی کالب یو امیری کالب بل امیری تاسو قبل خبر پمک کے بوزئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا خبر کے ذ جن يو هوت پم ک کو چلا این محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه و سلام شو موسی د مارا ډیر زیات ګډ ور شو الله جل شانه دایاتنا راولګل <coughs> چې رسول الله ص الله عليه وسلم وپات شو سابت د دی ایيات په مقصد ص نو په ده په دی بانندې غوب رجل الله طالانو ډر خپو کله چېرسول الله صول الله عليه وسلم وپات شو نوثمان د الله وطالان نو دغه خبرې بندې شوي خبرې نه شوي کول د غم د بجه اومر ر الله نو ته را وغستسته که چاویل چې محمد دی سلام مر شو صلی الله علیه وسلم زبر هغه 60 کټ کو نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام په شان دې تل لري څنګه چې موسی علیہ السلام د الله ملاقات لته و او دغه شان ته رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله ملاقات لته لې نبی علیہ السلام د الله ملاقات لته لري بیا برازي حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ باندې تتله اتے کور د باندې نراغه او در رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټه تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت ته ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ په تندی باندې خل کو او وی ویل چې پتا باندې دومر ګناغه نه راځم کېږي الله پتا باندې دومر ګناغه نه راځم کې او ولنه مرګه پتا باندې راځي بیا خلک راځمکل او خدای او قراو د آیاتې وچ او محمد الا رسول محمد صلی الله علیه وسلم سلم سره پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم پیغمبر دیو بیادا خبر دن مخ کی نور تیر دی بیا دا خبر وکړه چې دا د نامخکینو پیغمبرانو ته ورشي وی دي قد خلت من مخله رسول وکړه چې دا د نامخکی پیغمبرانو ته ورشي وی دي کتر ته رسول الله صلی الله علیه و سلم په څن تاسو په خپل پوند باندې اوري او بیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لچا چې د محمد صلی الله علیه و سلم عبادت کو نه او پات شوه نه هغه او چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم سلم در عبادت کو نه هغه نو پات کیږي هغه ژوند دی دی همیشه همیشه دوپار له هو حی الله یموت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی په داغه واخ کی زه ما دا ګمان شو چې دا و ما محمد الا رسول الله یا توس نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه او جکل وفات شو نه عايشه رضی الله عنها رضی الله تخپه وا انس راغه نو انس تا وې انس عطابه الفوساكم ان تاسو ترابه علی رسول الله صلی الله عليه وسلم انا چه تاسو دغه خپل چې تاسو پر رسول الله صلی الله عليه وسلم خار وله څنګه لاس ورتل ادس وی زمونږ ورو نه بس بدل شو وی رسول الله صلی الله عليه وسلم چې په کوم راز مدینه ته راغله لوري را کو شبكما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه پاتشانو دي رضي تياري رضي فاتمه رضي الله عنه وي وي ماذا علاما شم تربة احمد علا يشم مد الزمان الغوالي وي, وي نشتر بالغم وي اغا چابانه چه در رسول الله صلى الله عليه وسلم خوري بوي کري یعنی نبی علیہ السلام بوئی کردی دا خوش بوئی اغسطی اغا خو یو گولو او ایک چرد تول زمانه اغا بالغم منوینی نو دا غد پار صرف دا یو غم کاپی دی که تول زمانه پی غم را نشی او صرف در رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم خور بوی کردی او بیاتن نبی علیہ السلام جدا شی نو دا غم دغه د پار دیر دی عليها و عليها لو انها صبت لی یالی یا مص لوها صبت یاې سر نهلی یالی یا و راتووی شو په ما باندې غمونونه ی ډېر زیات غمونونه را باندې رالکه چرته کې دا غمونونه په رو باندې راغلی وویل نو د دی رونه به شپې جوړې شوي ځکه د رسو اللهول الله عليه وسلم براکات وه را تلله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارځه موروه حضرت ابوبکر عمر وی راځه لال بشو هم ایمن خواته ویلکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ومنځ ته و هم ایمن خاطبتلی او زید ری کسان بتل ابوبکر عمر او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم درې کسان ومېمن خو عادتل وی راځي چې ننلار ومېمن خو تا چې دروازه لاله نن مېمن ته جوړا شو د دې وتوي ولې و یو خد رسول الله صلی الله علیه وسلم جدائی دا خو یو تربت خبره را خدای جبرائیل علیہ السلام راتلل بن بند شو او وحي بند شو اوس د اسمانونو نو وحي ناراضي د وحي دروازه بند شو بس دوار ازام سرو جادن دوار ور سرو جادن داده دیده وجه نا پاته می دا ویلیو کنا ویجی چا در رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم خوشبوه غسته و بیاتی نا نبی رسلام جدا شوی ری ونو که چرت تول زبانه اغبل غم اونوی نی در نظر دا خوشبو در جداوالی غم بس دا ولدی رزیاد که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د فات اعلان او شیطان په جنگ یووت کې صحابه کرام خپشو نورم او د غم د پاسه غم راغې و محمد محمدن رسول رسولن محمد صلی الله علیه و وسلم مگر پیغمبر ده قد غلط من قبل رسول پیر مخ کې د نبی علیہ السلام نه پیغمبران اتیمات او قتلن قلبتم رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو یودوخواله تللی د یودو هغې والله د بی په وخته کې ظهره چولی وو نو بیا اسلام چې د ب وخه خولی تهکهه واپس یو کله وایي پهېې ظهر دي حضرت بیا هم زرته آشي تهویل و چې کله و پات کېدو عشهه زیله تعالان بین نه صحری ول نهرري نو سلام زما د سیننیو د می په منکې ساور کړی وه او چې کله ل سا ته خوشبو خوشببو چې در رسول الله صلی الله عليه وسلم نه وي او نبی علیہ السلام ته عشي وایي زما د م رګونه کټ کېږيجرر تکلیب ته را ته هغه ظاهر چې کوم ما خبر کې خوړ د هغې د اثرات ته دوج نه اوس زما د مرا راګونه کټ کېږي فه ماته او او قوتللم قلبته ماله عاقې چرته مړ شو او قتل شو اوړی به تاسوالله قا کوم په پوون د خپلو باندې کوورته اومه ینقللی بالاهاقې به سووک چې واړ نو په پوون د خپلو باندې دا پوونې ځکه یاد چې دا شاته سرړ چې را طويږ نو په پوون د را طویي نو دا کنایا غونونه کېې کاره تاسو به بیا د دی نه دغه دین ګر دی ب به شاته کوي ضرور اللهه شيیان سې زه چری زر نه شي ورکون اللهله ر شي او س دله شاکرې او زرده چه بد نبور که اللہ اشکر گزارتم. نبی علیه سلام کور تراغه. فاطمی عیشی رضی اللہ عنها وی وار زما زماده سر درده دا سر مدر زیاد کو گیه. نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم وی عیشی کتا زماده سر درد پتا بانه وی وی دروس با میخاخه کرده وی وی خپل ناس بانه. نو زنانا خمده غشانتی نو ایو ایو ای وی او په هغه راتبې نبي بي بي خواته تللې وایړو پړو بري غم نه و دا بیا داغه نه بعد په رسول الله الله علیه وسلم باندې صبر الا او اترزي په نبي عليه السلام صبر او چليله او چليله او ډېر تکلیف یې تیر کداغه نه بعد بیا او پات شو وما کان لنفسن ان تموت الا باذن الله كتابم مؤجل او ندي مناسب یو نفس هیڅ یو نفس لاره چمرشي الله ب الله مګر په وکم دا کتاب هم مواجلله دعلیکنیټه ده هر کته ډیر کوشي شوکې بعدشااهان غ بچ نه شونو په دنیا باندې ب حکومت کو هغه خلک بچ نه شونو سوک نه بچ کې د بادشاہ یو او پات شوو نو دغهخبرلی فول رض باندې ولا قاضیان راستستله عالمان هغې کبر نه ټول راستتل بلکه پاول عرض بانه اغباد شاهان و وزیران و پدر عرض بانه وزیران و پدر عرض بانه شازادگان بیای پاکیران ناوستل پاکیران و بیا داغ کبر لا علماء و قاضیان ناوستل بیای کبر سرود ریده چه بچیا ما حیث و پرین خودل ما طول خلق ستا کبر نراوستل خود تو واپس شراب نه دا کتابه مؤجله پالای څو روان شته او مې یریثه اوه دنیا نوتې له منها سوچې راځو کې د بدلې د دنیا لوړ بکوم د تمنه اده دینه حضرت نصر رضی الله تعالی نو وی ګره وی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې د چا نیت صرف اخرت وي من کان همو اخیره اخره تهو د چان یت صرف اخرتی لو الله جل شانو با د د دنیا د غمونه کافی شي د دنیا غمونه به الله جل شانو ختمه او الله جل شانو به د ګډ وډ کارونه اغرا غوند کی او د چان یت صرف دنیای لو الله جل شانو د دنیا طلبی نو الله به دغه پقر دغه دستر په من کېول کې په تندي بااندې میلو کې چې دا غریب دی او دا به منډ ډېره زیاته وئ د زل لاسونه هغه به په زیلت او پهخوااره کې مبتلا شي او غریبي به بخ کې پیسې به مخکې دی بور پسې او غریبي به د پسې خې د غریبا مطلب دا نه دی چې سای سره دی پیسې دی د غریب مطلب دا دی چوی خدای پاکا نو پاکلو سنشتری او هر سڑیر دی او سنشتری نه دا بس غریب دی هغه سره کرول نولی نه خوش هغه کوشش کید به نور ور بس دا غریب دی سو دنیا کې مالدار نشته نو ګوره په هر معامله چې سو دنیا نو اخرت نو واړې دو دنیا پکره یو کو صرف دا غم صرف دنیا وګوره یو دیو انسان پېاخرت او دنیا سره دومرره ده چې داغګزاره حال کار کېږي نو الله به د ګډټ کارونه را غون او ی انسان سره پیکر دنیا نو الله با په د باندې د د کارونه ګډ وټ یو کار به سره پله ډیر کې کېږي نو جانګې ته برپې هغ پسدي او یو کار به په الله ډیر او جانګری او نوښار کې الله بهلهله ډیر کې سره پووکې الله به د کارونه را دا د تی شیک مفوم دی معلم و تنزیل والا دا حدیث ذکر چې سوکچے دنیا غواری نوغلب ورکم گر دینا ومایوری سواب الاخرت ای لطیه ملها سوکچے غواری برنا د آخرت نوار بکم گر تز دینا وسنجز شاکرین او زرده چم گر برنا ورکو شکر گزارو تا وما کارا لنافس وما وکایی من نبی قاتل معوه ربیون کثیرون څلور کې مؤمنان ته چې جهاد کوي دا د انبياله سلام او سنت ته وکایم من نبین وکایم من نبین قاتل قاتل ما هو ربیون کثیر او د پیغمبرانو نه جنگي د لپمرګرتی اده کې خدای خلق دی ربیون دا د ربی جمع دا متقی و عالم ته چې تقوا دار دې ګلهونه نه ځان ساتي او عالمي په ما هنونه نو او شوي دی د جهات نه یع اختې خوښ کړی نو اخرتې خوا کړه وو دنیا پرې خودې وه فما به هنونو نو شوي دی د جات نه لما عاساب به هم دوجهې د حال هغه موسیبتونه ناچسیید دی تف شو لا په لالاره دا لاکې ض او نو کم زورې شوي د مقابلې د دوشمن نه وما استكانوا ذلل شوي دشمنتا والله يحب الصابرين الله محبت کې صبر معا کو صلاح ومعك انا قولهم الا عن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا دع به دعا کوله د کله کې دوه تعلم تعلیم در کې دا دعا کوا او نو وې ناده دې مگر ويل و دې چې رب زموږ بخلو کې موږ ته ګناهونه زموږه واه اسرافه او ضياطي زموږه في امرنا عفقاردين زموږه کې او ثابت تقدم لنا او مزبوت کې قدمونه زمنګا او انصرنا علی القوم الکافرین او اندادو کې زمنګ په قوم کافرانو باندې لو الله څوک له غنیبات ډیر غنیمت چارې فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره د دو دواګانو سمره ثروته نصرت او غنیمتونه و الله دی ته ل دون یا وخصوته سووابلله خت یو سخیتهبدله دداخلت والله یحب سوواې الام نه کوې والله یحب مسی اللا مینه کوې مسیدن کاو سره یا یول الذي نه منین ته یو ل نه کمفررو یردو کوم الله قابل کوم و کاافرانو پس مې تا صرف زله دا کا پیرانو ترکی اختیاروی هم میلانو کې چریتا تاسو تابعدارو کې دا څارو چې کو پر کړه نو وا بړي تاسو لپاره پوند دوستانو تتن قلبو خاسرین او بگر دي تاسو تاوا دي ان بل الله مولاكم بلک الله مددگار تاسو دي او خير الناصرین او دا لا درخیم دادی دي سنلقي فی قلوب الذین کفروا اوس کا پر که هر سم رڈیر دی یری گتی نما الله دی مر گره دی اللہ سنگ امداد کی دو او با زرد چو بگر زمگ پزلونو داوکا سانو کے لی چکو پر کڑے دی یاری لگا ابی کو بالله باللہی دی دو چې چلی شرک کڑے دی باللہی دا اللہ جلی شان اوہو سر الله سره شرکان گردو دی سم بالا مورد دې به سلطان چې نه را لګلې الله پاګې باندې سلطان صدېل دو تو شریکول دا د معبودیت باندې مطلب دا دی چې الله پدی باندې دلیل نه را لګلې الله پدی باندې سلطان هغه دلیل ته و چې الله د طرفه داسې غوډي سر خپل دلیل نه ډیر دي خپل خبره غوډي سره ډیر دي په خبرو کې چالاک دي واللهجل شانوه پهې هیس کې سمدلیل ل رالیګې موه هممون نار او ځای د دی دی اوور وسم مسو ظواالې او ډېیر ځای ډېر بد ځای دی د اوسدو دا ور ګوره موه هممون نارواسه او مصواسه ته وئ او مصسو کې پرق داده تو دی ماواغ چې انسان ورته پناار راړی بس زر را ځي لکه او سوا هغه ځای ته چې انسان په کې وسېږي لکه کوم را او چې باران شي نو بث خلک برانډې ته شي او دوی سېدو ځای کې امرې یا ماوه او ما سوداغه پر اخته و لکه صدقكم الله وعده است حصولهم لیکن ان اشتياق الله تعالى وعده خبره است حصولهم کله چې وجل تاسو د کاتر الله په کوم د الله اصل واقعیتات چې مسلمانان ته شکست ملا او شپ وووت کې د داغې درې وځي یو دې سوستي کړي وا یو دې پخپل مز کې اختلاف کړو بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمانی کرده و. سوستی دا پرمانی کړو سوستي دا څه کړو چې ورسو شو د مقابله نه ته یې نه مقابله دو دا اغزاینا را اکوز ځای چې نبی علیه سلام کینو په بجابل رومات با دیل دویم دا دا امیر خبره اینو امان لیو تنازوی کرد و اختلاپی کرد و خلمنس کی ما پرون دا جنگ احد واکی وینو دا در ایم دا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم متویلو چی دی جنگ دا دی زینا مطاسو نر اکوزی گی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم رسول وسلم په غر باندې مجاهدین کې په کاره وکې چې تاسو به دلتهې ن او تاسو به واپس نه را کودږي دزایې تاسو ناسې کله چې په کاپرو باې حمله شوه په کاپرو باندې حمله و شو دوه سان د کاپرو نه شو هغ و او تختې دغ دغو کتل میزو على هغې چې کله کتل چې د لا او تختې د هغې میدان ترکو شو د جنګې اود میدان ته نو د بل طرف نه کااپر شو غې را شو هغې پ حملهککهه او مسلمانان غ ت تربی تر شو رسول الله صلى الله عليه وسلم زخمي شو او یاتل نه د سابق ک راونه شو دا علي وكې ترته اشاره وکړه چې پته په شکست باندې بدل شوه یقینا رښتیا کړي ده الله تعالی سره او ادخ بلې صحیح سنام کوي چې تاسو وجهله لاره به نه وي په حکم الله حتا اذا فشلتم کله چې سوس تاسو وتنا ذاتم في الامر او خي اختلاف وک تاسو په حکم په امر د پیغمبر علي سلام کې واسویتم اونا پرمانيو کا تاسو مې بعد ما کومه تهبون پس دا غره چې اولي د تاسو او بمم بعد امارا کوم پس دا غره چې او خدای تاسو ما تهبون لا غ چې تاسو سره محبت کو یعنی فتح الذل الله درکا بل کو یرید دنیا باز استاسنا او چې مختله دنیا او من کوم یرید الاخره او باز استاسنا او چې مخته یعنی ما لغنیمت لطاسو را کوس شوئی. ثم صور افکم عنهم. بیا اللہ اگر زلی تاسو ددینا لیب تلی اکم دے دا پارچ انتحانو کی پتاسو با امی دا خبر خورا لے دا دمرا. خوال قدعف آنکم کسم پا اللہ الله ماتی کرنے دا تاسو تا حمله حالات بدل شو خب يام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطماتي توليها نزو تسوكي چه صحاباو پس خبره كو والله زفضل جعل المؤمنين اللا خاون دا فضل لهم للمؤمنين پا مؤمنين عنو باني استسعدون ولا, ولا تلون على أحد ان كان جتاسو رواني پا مديني دا ترب باني پا ترب دا باني. تو سعدون بعض خلق دا مانا كي كان جتاسو خاتي دا غار ترب تا خدامه نن سه کی کله چې روان تاسو په طرف د مدینه باندې وراتل اونه علی حد انم قاتل هی چاته ورسول یدعوکم فی اخراکم رسول الله صلی الله علیه و سلم را بللی تاسو ورسستاسو راشي چر تروانی فصابک محمد بغم در رسید تاسو ته تکلیف د پاسه د تبل تکلیف یو تکلیف خداو ان الرسول الله صلى الله عليه اذا مال غيمته عقد على شو او فتح هذا من شو غتل جنگ تاسو بایلو زده چ غتل جنگ تاسو بایلو يودا تکلیفو بل تذلق دعو چه لادو ش چه ال محمد قد قتل چه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل شم غم غمداو لو اور ست تاسو د غم د پاسه بل غد لیک دا تههنو دی د پااره چې غمجن د شي تااساله ما پهه کوون پهغه چې پو شي اوسستااسونه ما مابه کوم نه په هغه باندې چې وره سرې د تااسته والله او خبرون م ما تعملونهله خبر دا دی په غعملونه چې تااسې کوئ غمونونه رال تکلیفونه رال د د غم د تکلیب د درد نه بعد چې کهه انثر خوب بکې وده شينا غه م ل کم شي الله پاک بو پا مومنان او بعد خوب راولیو دوټه پی الله راولګره غورا دوکه څخه خلقو په دغه مکباده یوم منافقانو یوم مومنان زدم مومنان بعد الله جل شانو خوب راوست هر چې ملت قانون او خوب تمره نه او تکلیف او تم دیر زیاتو بیا راوله الله په تاسو باې او متل هررنجلله وطالان ووي دود پررض باندې ما سر وچت کولو چېو کتل نو هر ممن چې دی هغه خپل ډال هغه د سره د پاسېخ دا ډال چېونو دا به د خلک په شانې شي او داس چې ی ځان دی بچ کوو د تې د غزار نه نو هر یو مېچولي د هغهه د خپل ډال د لاندې زنګېدو اودو وه نتن عمل امان سشیو نوعا سنچ اغا پرکالی و خوبو یا شا توائفتن منکم چه پتولے یوڑا لستا سنا و توائفتن بلڑا لقد احمتما انفسوں چه غم کیا چولی وغا اخبرزادنو یا ظنون باللہ غیر الحق ون الجاہلیت گمانو نے کول پا لابانے گمانو نے کول پا لابانے انا حق گمان ون الجاہلیت گمانو نے جاہلیتا د جاهلیت ګمانونه سو یقولون ولبدی هلنا من الامر شی اشته د زنګ د پارا دی اختیار نه شه دا څنګه چلو شو زمنګ خو الله امداد وروکو پتهر الره راد کرا اسی قتل شو اسی زخمیان شو دا وګره مونږه رئیس ته لیوو که الله و زمنګ امداد وکړو زمنګ الله امداد وروکو کولوا مرره ل السلام انل امره کللو کو لهول الله یقی نن ا اختیاب دفتې چې خاصه ټول الله را ی خفونه ما یخونه ی پسې معله ی دوونه نهکه دا پټ په خپلو نفسو کېغه چې نخکاره کوې تا او تاستا ته ی لو کانا لنا من الامر شیول چر زمونږه د پااره د اختیار نه شي ما قتل نه اوله د ن قتل شو مونږه دلته ما قتل نه او خولو قتل شو خو دلته کد انسار یادول کوم ددکریوال چې قتل شو نو ګوره خلک وي وای که چرته کې دا پانې کار شو نو مونږه به دمر تاوان نو وککری د تاان خو یو ککس کړی خو نسبتې ټولو ته کېي د ګوره ما قتللهله دکه چې قتل شوي سړی خو خبرې نه کوي د نه به قتل شوي مونږدلته کې مطلب دا چې زمونږ کليواو خ دانو عالنو قتل شوي د بیاله اسلام باندې شککو پهله شککو کلل وا غمرهلی سلام لا و کوم تهفی به یو کو مغ یاد ووي که قتل یاده ووي که تازه په خپلو کورو کې وو نو بیا به هم را تللی هم ځای چې د مغ مکره دی هغ ای ته د الله رارس کولو وا غبره ل لو کوونتهم کهرته وایي تاسوفی بوتې کوم په تاسو کله بره ځل لځ نه د خاام مخار را وتلی به غ کسانان کوېباللی مل قتللو چې مکره شوی دی پههغبان قتل اعلام مدوعاداج ضایو د پرېواتوپلو ته الله دا کار ولیکوو مسلمانان نے اول فتح ور کو بیا ولا شک اس ور کو او گٹلے جنگے باے تے نا دیش کا سارے دے کافر نو وجلو دیو سو خبر ہشی یہ <coughs> وا خبر ادا چستا ص پرے مرگر کے صحیح خلق معلوم کی استاد ص پلو کہ اخلاص پیدا کی ول یاد طریه بافی صدورې کوم دی د پاه چې امتحادو کې دغه چې پهسی ستاسو ک دی ولې ما س ماې قلوبه کوم دی د پاه چې خاال کې الله باې قلوې کوم غه چې په د ستاسو ک والله غلیبون میذااتې صور الله په دی پرازو د سنو با بېډ کو یګی دا را که ساطعال بالکل ساطع نه متقل جمعانی پوزم یم دقل جمعانی پرد وخام وخت کې دوه ورځې کې ان بس تزل له شیطان و بیاځه ما کا صبر یګی دا خو دی له شیطان په بازه هغه عملونه چنه کړی وو واللق ن الله فان همکنن الله ماپ کی مَا دی ته ان الله غفور غپوروحللي میکننا الله بهخون کې دی سبرنا یایول الذي نه آمعملو بیا الله و چېقد داافان هم ممنانو لا تتكونو کل نه کفرون اوس مومنانله ادب وررک چې مومنانو کلک شي خلکو له ظونه مغوروي مو مینا نومه کېږ پهشان ده کسانو کپرو چې کوپې کړی وهقالل دی خواې میلو وي ویلکلو ته د زربو فلاور دی تله چې سفر کولو تاسو, تاسو کو دی پهمکه تا تا او کارو غزن یاوي تاسو جی حات کوون نو چې کله تاسو جهات ل لاړی سفر هم کو نو دی که دل ته کليې و نو مړه نه به او مره شو او بچ به که چرته داسې کړی ویللو نه به مرړ داسې کو مر هیلی باندې له ګوري داسې کار دی چې مغ کاره دی دا بهخام مخار را دی ما لو کارو معماتوما قوې نو که چرته مونږه سره و نو نه به دی مره شوي ما قوتیلو نو مو دی وجهې شويلی یا جا الله دی دپاره چګردي الله که ده ح سره تنفی افسوس په زلو دځای واللہ یحیی و یمیت اللہ جوند دی کول کے مڑ کول کے ادا خبر و دئی زڑ کے افسوسی کا زدئی خبر تغوغ مگ دئی ددئی نہ پارہ چ داد دئی زڑ کے حسرت و افسوس پاتی شیڑو پو خبر و لگوگ مزارو پرے دئی چھ بلدار شان تدن دند والله یحیی و یمیت اللہ جوند دی کول کے مڑ کول کے جوند و مرگ پو والله ب مع آیا تعملونه ب الله پهغسې چعمل کوي تاسو بیرون لدون کې والله قتلتون فيسب لا او موم که چرته کې که چر قتل شو که چرته قتل شوي تاسو فسبیل لا پلاه کې او متون بیا مره شوي د من اللهی رحمتتون د خامخ بخه وه د سره او رحمتتو خیرون غورړه دی م معجمع ماون داغ نه چې دی کوي وَلَئِن مُتْتُمْ وَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ بچار تاکی مرشوی تاسو او یا قتل شوی تاسو لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ نخام خاتاسا بذی اللہ تو واپس کی گئ گورا تلتاکی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ تلتاکی قتل قتلتو مِمَقِيك وَمُتْتُمْ دَا اِرُس او پس آیات یہ مت مکی کے قتل <سؤال> تم دے رست کو نو جہاد کے غالب خبر اچدان او قتل او مرغ چه دا کل کرا او ادغه شان د معاشره کې اکثر سړی په خپل مرغ با نمړي او قتل دا کل کرا راضی د د وجنه یو آیات کې قتل تم مکی کو متوی انت فی سبیل اللہ ورته ولته کې مت مو قتل تم لذى فی سبيل الله ند کور کی اده فبما رحمت من الله لنتلم ولو كنت فظل غلیظ القلب لنفذ من حولك فبما رحمت من الله در رسول الله صلی الله علیه و سلم نرمی ذکر کئ نبی علیہ السلام ډیر نارمو دیر به حدا لارمو یو ځله چر تک ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دې بیبی دې یو کور نه چې نبی دې سلام پاتې کې دې یو کور کېو بلی بیبی چې ده بل کور نه شه رالو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تکو هغه بلی بیبی هغه تاسې له گزار ورګه د وډو کی سره پلاس کې وی غور ضرورت نه رسول الله صلى الله عليه وسلم پاسې د وی جارت امه دا زمور غړې دېات غیراتو کو او اگر غړې اقسم ماته شو اخورا کا سامان نو بي رسولام را غړ کو اقسم ماته شو خو دې رسولام سوله تقریبا دا وکاسي دا کور دې یا کا صابل کو توړه چې تاس دې دې اقسم ماته کرے د نن را وړې په دې ما رحمت من الله الین تعالی پس په سبب دې را به رايګا الله ان رحم دی تا یو کان رسول رسو صلی الله عليه وسلم للی کرض ورک او دبی اسلامې د ګریوان د وی سر نګه ووشو زما کاررض راې که نه راې ته څنګه پ پیشغمبرې لا کررض کې دوهځې پاتې ووي او بیا هم دا وي چې زما کررض راک که نه را کې ته څنګه پ غبرې ساح به ک را پاسې د سلام ته کې دی پاس به دو ته سب وای پرېږ دي په کې او کس ن ټولورځې ټولورځې نسو ل بیاله سلام ته کلو و که سکراال کاررض بهله در کوم اوس ما سره سرنیشته ټولوررض نسو د رځې په اخیرې کې وویللو چې کلی می ویلله برګرو ته وویل دی نه بیا ل سلام کې ما ټولې نهخې معلوې کړی خ دا یو نخه کې کم وه لکه دا سړی یهودی دا یو نه رسول الله صلی الله علیه و سلم کی کوم وعادت کوم با ما مکه چې صبرناک کی یو ځلې د بارډو یو سړی راي د بارډو خلق مومندز یت سخی د دې تربیته په درجت سخی خاطر پانสารه تربیته لاخ دي چې واخلې بیا ډېر کیमती خلک ال اعراب اشد و کفر وله ساقد واجر الا يعلم حدود ما انزل الله هو من الاعراب بيدفق داسې بیا په کو شته دی چې خپل مال دا الله په لاره کې خررج کوي قیمتتی خلک د کې ډېر دی بعض خلک په کې په مناطقات کې سم کله کې نو څخت هم بېری نو بانډونه یو سړی راغې رسولو لا الله عليه وسلم خواته او د نوبی سلام د م ته صاده چېدللی نو هغه صاد چېونه هغه د سخته وختتونونه جوړ شو نو رسول ال صلی الله عليه وسلم او صادره دیو طرف خپل طرف نونی او راجوخه کو راه کاګل بی السلام ځان طرف محمد ته مونږ له سوال نه راکه چې تعالی الله کمال درک ده الله دمال مونږ راکه نبی علیہ السلام د صاحب ته امر کی چې نبی علیہ السلام یې پرېګیدي ورکی ولا ډیر سی ولا ورکر دومره سی ولا ورکل چې هغه بیغه مته نیخ او خان ورغیر دا ولا ورکر بیزی چې هر یو خو ساوي لو وررک د بیا اسلام ساببي و بعد رسول الله وال الله عليه وسسلام م ته و کتل زربله اسلام په م کې د صدر هغه نخې جوړی شوي لکه څنګه چې پړې چاتهوا چې وور کاې نو خام مخه خو د بیا سلام موسکې شوی خااند ولا و ک تفون غلي دقلبی لن من حولی کار ک چاه ته بد زبانڅخ ذړی د خامخه خورش شو دی تانا شاو خوا, دا شاوخوا د معلم د خیر د پاره د دا داعی د دا پاره درمی دا ډېر رضایت زوروی دی د وسختی نه کې به زایا د دنیا په معاملاتو کې ډېر نرم چاليږي به زایا سختی به بالکل نه کوي ځکه دا نبی علیہ السلام داعی د دا دا خیر فافو عنهم واستغفر لهم وشعرهم في الامر با دې کوو دایتا یغلي ته نه کېږ ما کو ته مشرېول تاغ سرلا بخله غواړه دی ل راشاوی رو ف لاېیم شوه کوي کهه به خپل کار کې خوا هغه سابو هغې تم م که نوبیر اسلام ته دوعا کو وکړو خوشحاله دل به د سولا تهکه سکر الله او کوون چاته دوعاکې وای د د کې خپل مقصد دی ځکه را ته ډېره دعاگانانې و کوي ضا ظم ته فتو الله چې کسوکې توته کله الله د ځانو سپاره په الله باې مشوره خ ش دی په هر کار کې مشوره به کاري اوس کې را ځي وایيغ سړ چرته تاان نه دی کړی چا چې مشوره کړی دا ما او ما خوا به منې استخاره او چا چې استخاره کړی نو هغه چرته دغه نه دی کړې تاان د دی کړی نام م شوی نه دغې کار به الله کېخ استېخواار هم کوئ دوه کا اتمون او ورته چې الله میدي خیر و کم علمې کوس ت دیرو کممېقدر را بقدر را تییکه سالو کم فض دی دا اوږده دووا ده دا دووایه استخاره کوه کوږده دوواه ل نه دردي نو ل نه دوواای الله هم مخیر لي وختتر دي دا دووایه ل دلی ووایه مخکې رته در شپه یو کار کوې د دو... هې مت م راده کېږي دا دا کامه کېږي م نه سر کوم الله او فلهغالیبل کوم که چرته دا کله ستاسو د نه زوره تاسو با دی و یخذل کوم که چرته کې رال کې تاسو ل راو په من زللهدي ییم سر کوم ن بادي سووک دی چې هم دا نوکې ستاسو م پس د پرېښودلو دا اللهستاسو ل را متلب دا دی چرله تاسو پرېخ د سووک دي چې تا سره به امداد وکې وما کا دی نهبي ددي او داسېې وکې غبرله دهغله چې خیانت وکې و یاغول او سووک چې خیانت وکې ېبی ماغله یو ملقیامتې نو نورا بړي او چې خیانت کله یو ملقیامتې پر دقیهته د بیا ل سلام سریی خادم او داه کې کېره یو جن کې رسول الله الله عليه وصلسلام هغه د سامانو دا سببا او د دی ګرانې مقرر کوو هغه او پات شو چېیو پات شو د نبی ل اسلام ک کره چې دی دی دو زختتهله کرام کران ایران شو چې دی خو د نبی علیہ السلام په خدمت کې مقرو څنګه دی دو زختته لا د رسول الله الله عليه صلسلام وویل چې دو مال غنیمت صحابه کرام شروع شو او دغه دغه او پا سامان یو کته چې د په سامان کې څه شې د مال غنیمت یو قبول وپچی ګور د جهنم سبب ګرځي د جمعه ته د مدرسې څخه د خوره لی په کار دا سرید په اړه د جهنم سبب ګرځي دا خیانت ته او چا چې با خیانت وکړي قیامت پرځ باندې به هغه خیانت راړي وما كان لنبي ان يغلى الذي براسي به پیغمبرانو له چی خیانته کی و ما يغلن سو چی خیانته کی يا تي بما كان ليوم القيامه را بړي هغه چی خیانته کړې پورس د قیامت سنت وفاق كل نفس يا پور هر او د سماکا صمت هغه څخه چی دي لازمون په دې شي افمن التبار رضوانك رضوان الله هغهه سووک چې تا بدار شي د رضا دا الله کمن من دی په شان دغه چا کې دی شي چې را ګیر ش ب سخختې می د لا په غسه کې د طره په دا لاله جانم ځای د جانم دی سر م او ډېر بد ځای دا جاهننم د ورجردو دوه کس خلک دی یو واغه چې دا رضا ضا پس سر روان دی دا رضا کارو کارونونه کوې د الله د خوې کارون ده کې بللاغه چې دا الله د غصې کارون د کې د دواړه برابر نه ديخ هم دره جااتوړ درله دی مختلف درجو دره جو والله دی په دالله الله بسیرون م بیا عملود الله لی دونکې دی پاغا بونه چې د ایک ل بند در اللهل مهمم ده یحسان ده الله په ممدانو با دی یقیې نه احسانان کړ واللهل ممره په ممرانو با دی با س رسونه می له چېویل فی په دی ک رسوله ب پیغمبر د دی فی په دی کې رسوله می پس پیغمبر د جن سر دی دا یاد نو چې نوستلی لی یم په ای باند دیتی یادونه داله وای زه ک پا کولی دی اخلاق کې رځ لونه بد اخلاق کوئ بد اخلاق خللاق م استعمال ووي دا کار م کوئ دا کار م کوئ پهغلطتو لا روبار دی مځې د بدو اخلا کولی بردوونه دا دا لا احسان په دې باده وعلبه المل کتابه خودې له او په د دې سودات ورید کان او من قبل الحفیظنا لب میر اگر چوده وخت کې دې رب ګبره کارکه او لمہ صحابت کو مصیبت پس هر کله چوره سی کی تاسو یې مصیبت قضا سوط مثلیه او هر کله چوره سی د تاسو ته مصیبت نو بدی تاسو له خپګی ادا سب ته مثله یا یکی نو رسول تاسو دو چنده غینا تروسه کال قل تم نو ویل تاسو ان ها زادہ کم زاهرات ګور کی صدا شو صحابه کرام تیری تا کله تکلیف ورشه او یا مرګی شهیدان شو غټله جنگی بایله دغه ایدا څنګه چلو شو تاسو دا شان ته ترکاله کاپر ول شکاس ور کړل او دا غیداو مویا کسان مرداران کړو کولوا علی قربان علی سلام وبل عند ان پڅ کوم داته طرف د خپل استاد سره دی داته ز پخپله باندې کړی ان الله علی کل شیء قدیریکدره الله په هر شی باندې قدرت والده و ما ثوابکم متقجمع علی فبین الله او آغا چورا سيدا د پورا دا مخامق که دو دو او دلو که دادا اللہ حکم بانده دی والی علم المؤمنین دے دا پارا چخکارا کی مؤمنان دے دا بالحکمت ولا ذکر که چی جنگ در دا شکست در سوال اولی بلاوشک ولی علم اللذی دا نا نافق بود دی دا پارا چخکارا کی الله کسان چی منافکان دی وقیل او اوویل شدیت تعال و راشید قاتلو فی سبیل <سؤال> ایو جنگی پلار دالاکیو انفهو یادفکی نشمن قالو دی مناپکانو ایلو نعلمو کتالاک چرطا پوی دی موگا پا جنگ ماندی لتبعناکم نو خام خام موگا مطابداری کردی وستعسون هم لیل کپری اومیزد دی کپر تا یومیزد پدہ غرد با دی اقرمو بن هم لیل ایمان نیر نزیو دی دی نی ایمان تا یا کولوونه بیا وای دی بیا اپوا په خللو پلو باې با س کولو ب چې شته په ز کې یاع دی یعنی په خلک مې خبرې کوي دهغه په زړه کې ر دی داته شي د خوې خبرېدي والله بهې ما تونمون لاپ دی پاغه چې دی پټهئ له نه <اللذين> قالو للیخواې با کسان چې ویل خپلو للیخوا خپل روو ته وقادو هو د داسسو د جنګنا په خپله باندې هم نست نورسوکې دا باې خلکې هم د خیر کار ده کوې بل د خیر کار ته نه پرېدي نو په خپله هم دی نسو کورنو کې اتونه که چرته دا زګه و مااقې لوونه دی بلو وجې شو قل واته غبره سلام بد دره او کولوواته غبره ل سلام فان پهې کوم موته کو سو خ دا په کوې د خپلو زانانونو دا مارکه چرته تا سری دی زته ممره که نه تو شو د ته بچشه که نه روایتو کې راغلی دی په کم را چې منافیک نو دا خبر کړی وه که چرته دی جادله نو تللی د به نو مره شوي وای په دغه او یا منافکان په یو ځل با دمره شو ختم شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله باطلا ابا بعد ما كوفوا قاتل باندي چې قتل شوې بل عرض الله کې دمو بل احيا بلکې دي جو دي عند ربهم رزقود د دې رب دې لاري زکور کول شي حديث کې رازي شهيدان چې دي ددا په جنت کې جو دي د الله جل سره عند ربهم لمرادا ندي چې پا مکان که اللہ سر اوزائی دی نا پا مرتبه که اللہ دی لمرتبه اور کرده دا, دا عرش دلال دی پاتی کی گی دا اللہ سر یعنی دا عند رب بهم دا نیزدیکت چه دی لده دا شرابت نیزدیکت دی دا مرتبه والا مکانی یعنی دا مکان نیزدیکت نده مراد دا زائی زائی که اللہ د خپل مخلوق مجوده دی خواه حقیده داده دا دا. والا فاريحين بما تهم اللهو خوشالي کوي قاغه باندې چور کړیو ته الله دیته من فضل ز خپل خدای او استبشيرونا او ذير الالي بالذي دا او کسان ته علم الحق بهم چې دي پېش پېو چې دي سره امن خلق الله خوف عليهم ولا مهزنون لبيس يا رب دې معنی بے خوشالۍ به نعمت من الله ایپنې مسررت تر په د الله او فضل او فضل سره بے نعمت میرا الله ایپنې مسررت تر په د الله او فضل او فضل سره و ان الله يكن للعالی یذی اجر المؤمنین ان ذلک اجر المؤمنان او الذی استجابوا او که ساجی قبول tie کړی دا غور حمراو الاسد کې منافقانو حمراو الاسد کله تر چې شکست بلاو شو دوه خود کا پیرانو ته دغه لا حمراو الاسد دا یو ځای و االتک راجب شو او االتک وی چې د مسلمانانو نه خوږه کې دیارونه او د بیله سلام هغه مونږه دغه شان پرې خو د غه قتل ل رسول الله صلی الله عليه ووسلم پاتې شو او په کار دا دی چې مونږه دی د کیدان را و دی بیا وررسه جان کو راځې نو د هلتهه بیا واپس شو کاپیران لا حم را وولست کې را جل به شو چې مونږه اوس بیا رسول الله صلی الله عليه وسلم به زو دغه ګرو پس زو او جاسوس راولګو هغه و چې التکه خلک راجه بشوی دي تاسو خلاب و بي السلام اعلانو <سلام> وکړي پر موږ سره په جنگ کې څوک شریکو هغه بر موږ سره د همشرکیي کې جنگ کې موږ سره به بل څوک ندي بس زخمیان امزاد سره روان کړو ټولې روان کړو ټول لاله د دلته د لال <سؤال> حمرا ول اسد کې چې کاکران خبر شو اغه وی زمره چې زخمي شي د بیا خپل بدل خا بخاخ دي دا صحابه زخمیان شوی دی دې خپل بدل اخلي با اغه ترته اشاره ده چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا قبولتیا کړو الضید استجابا کساج قبولتیا او کاله لله اگل کسان چه کبولتیان کرا اللہ علیه و رسول پیغمبر علیه سلام لها بمعنی ما اصوابهم القرحو پس داغل چه رسیدلی و دیتا اصوابهم چه رسیدلی و غیتا القرحو زخمنا للذین احسنو مرهم و تقوی جرازی اید اگل کسان چه دی کیو قرد دینا او تقوی اختیار کا دو دینا رد اجر رازیم اجر نویو الذي د قال له خو ب دا صحیح ده دا سر قد جبه لکوو یکیدن راکه سا چې وویلته چې یکیدن خلکوو قد جبا لکوو را ژه شوي تا اوفق شو نوېې د را فضا د ایبانه د زیات د لره ایبان به ایبان چې دی د ځای با ولارري خو د ایمان ک دا اثر کمېږي او زیاتېږي د دی ل ماد رو خانه کېل دي ایمان دی ل کوول ډیوه ده د ډیوه اغ شان دی ډیوه ده خو کله تېز شيیکه کل رو شي د دلته کې حلاوت دی ایمان خو غواه دی ایمان تازهې دی ایمان هغه کمږي او زیاتېږي په زاده هم ایمانه نو بس زیاته کوی ایمان وقالو حزبل الله ور بل وکلو وویل دی کاپی د بګ لريبا مون کاپي د بګه را الله ور بل وکیل څې بدار دی د حزبل الله ور بل وکییل دیره خسته کلې به ده کله چې تا سره زلم کېږي زیاته کېږي د حز الله ور بل وکیل دا کلریبه وا په هر حالت کې وا حزبي الله وابل وکییل حذبي الله وابل وکییل کافی دی بګل را لا وړ خدای به دار دی خلچه ابراهيم عليه السلام تھا په را د اور ته غرضو د بروديانو د ابراهيم عليه السلام دا حسبي الله عليه وسلم وکيل دا کلي ویلو د ډېر بهتري دا کړی در فر قلبو بنعمت من العيد يواپسو پد مدد سره تر بدلانا وفضلو په بدل سره امسو امسو اول نورا تردت ستاقلیب و تبا او رضان اللہ او ادائی تابداری کارد رضا مانتیاد اللہ و اللہ و ذو فضل نازم امان، ذو فضل نازم الله خوابن در فضل نازم گور کل چلک شنو اللہ و لدر ای خبری ورکای یو فضل دا الله او بل رحمت دا الله او رضا الله اللہ دا ورکا یعنی دا الله دا رضا پس بس, بس ور روان شو الله ولونک کار طرف ته مخه کی نه منافق سره چې دی دا هغه وخت پدی یریږي چې خدای پاک چرته موزه او دستا به مخه نشي قران ته مخه نشي هم نه معذالک او شیطانو ده کینند دغه خبر را ورن کې جاسوس دا شیطان یو خوفو لیاه چی ارول یریده اولیاو خپل بلګرو لا فلا تخافهم مریدی کې دی نه وخوا پوې او یریې زماه ان می ک چرته تاسو مؤمنان ایمان د زړه ته کو شوي دی د لا او یاریګه والله هم زون کل ل دی ساارې فکوفرې ل او غمجن جن دی ک تااله راغ که را را را سا چې تیزی کو په کارونونه د کوپر کې چر دی زرم د شي ورک لا راله را شي انته شو ابو ې زواو په کوپر کې بلکو پریکو خو اللہ جلی شانہو اگلی اس سے زرانے کرے دا اللہ دین لیت سے زرانے دور کرے درم دا, دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اچھتے دا بوجہ الپارٹی نشتہ ہے اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر امتی آن دی تو آغا پا باتے ناولی ندی خو بیان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی کے دل دعویٰ کی محبت ورسنہ کئی دا چرته کې قاتر دا خصوصي چې دا د دې د په موږ په دې ختم کو دا دې شي ختم ولخ یرید الله غوار یال الله بحضرته الاخرته چې ولګر دې د ایسه په اخرت کې علماء ابو نذیر یک نه دی د عذاب له ان الذين اشتروا الكفر بالایمان یک نه دغه چې غوار یک کو پر ایمان په بدل نه ایمان کې فل یزر الله شیئا هې چاره دي زړه نشي ورکول الله الله شيان څه ځان بخربات کړي دوه که انسان هغه توجه اله نه کوي او الله طرف ته توجه وکید ګناهونه نه نه نه کوي نو کەی دی ګناهونه د ګناه خون ختم شو ګناه په ځای باندې پاتې ده الله له هیڅ قسم زړه نشي ورکول ځان بخربات له هم ذا ل دی ل دی اب در ن کول یا س ن ل دی ل کپرو او ګمان دی ل کسان چې کوپې کوی ان نه معلوم دي ده هم چې یقین محلت ورکم دی ل خیر دي د پااره د لمسو د دی ی نه معومدي له هم یقین محلت وررکم قین محلت وررکم دی اسم چې له هم ذا به مهم دي لاعذا به مهم را ذاافس به کوون کې خواون کې ماکان الله ولی ضرر منې دلاماتتهمال بیابل علت ذکر کوي چې ګوره الله د مومنلو د منافق په من کې را وولی دا حالات ځ چې موینو منافیک پهې جو یته دا پتو ولېږي بہادر او بزدل له جدا شي مؤمن او کافر هغه جدا شي باکا الله لیزرل بیلالا مات ولې دا تکای ښه پدې کې دغه ور دا لکه څنګه چې اوس په دا بټه ته ور دن کې وی ټکې لدا چې د مسلمانان په وحوت کې کلک برابر کړ دپریک دی الله تعالی مؤمنان په هغه ګډ ور حالت باندې چې تاسو پاوی باندې قولاو که یادت و از دروازه نداشت شاید قولاو که چگراش دروازه که دعوه حتا درده پر یمید الخبیثه منتطحیبی چی جدا کی پلیت منتطحیبی دپاکنا وما کان اللہ علی اطنیق وعلی الغیب ایه کوند دے اللہ چی خبر در کتا صلی اللہ اعلال <سؤال> غیبی پا غیبو بانده ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ ورکی در اخفل رسولانونا در رسولی در اخفل رسولانونا مئی شاو چالی چواری فاہمینو باللہی پا سیمان را ری پا اللہ بانده و رسولی او پا خفل پیغمبران بانده و ان تو امنو کچن تا سیمان را ری و تتکو تکو کئی فلکمشون عظیم تا سیمان را ری اجر لوی و لا یحسبن لذین یبخنون بی ماتاهم من فغزیهی والله یاحاً نه لځ نه او دومان دی نه ک کسان هم خونه بخل کوي بماته هم الله داغ سر نه چ ورکي اوته الله تعالملفضدي د ب خپلفضلله واخیر الله هم و خیر الله هم دا غوره دی ل بل هوشر الله هم بلکې دا شر دی د دپاره ګور دل ته یوسو خبرې وکړري اوله خبره دا چې شومپیا کوي شمامان دي الله وله دفضل نه ورکي الله والله خپل پزل ورکه صحت والله الله ورکه دی روغالې جوړالې والله الله ورکه دی هر سو والله الله ورکي وي خدا بخل په کې کې دی بخل په کېږ چې خدای پا کوس د دو ته مخه شو بیا بس کېږي او که درس ته مې مخه شو بیا به کي بس په دغه الله والله مال ورکه دی خپله میربي پ کړه صحتې ورکړه خپله میربربي پ کړی بی بیاورې بیماری سړي یو دو ختا کې بیا چې د ټولو م بیمار ب مار شي هغه بسسه حالی بل دا چې بل وشرله بلکې دا شر دی د دپه الله د ل پیسې در کړي یو کس د ز مخې تهې مع الله در د پااره د درس د پااره میه د نوسپکر دپاره ل ب بس کړی راغ س ډیرر تااسې جاتا کاره بیکار کې کار وکړو نو ماته دوعاکو می خدای پاکس دی ډیر دی پیسې دررکي خدای دې دلا خیر دې پیسې درکې بل وشر لهم بلکدا شر دې دې لپاره کله چې مال ډیر شي ندام انسان د پاره شر شي سيتوقول ما بخلو به زر دې چې دې غاړه تب واچول شي دې تا ما بخلو به هغه چې دې بخول کړې به پاګې باندې او مل قیامت پرد قیامت حضرت ابو هرغه رضی الله تعالی نوې چې سړی له الله مال ورکړې او زکات ادا نه کوه نو د قیامت پر ورځ به دا مال چې نه دا به د کټاسري د مار په شکل کې د ډېر زهر او د وزن به دا په سر وخته دي مار خوازم کټاسري خو دې مارانو کې قسمه نه بازی دا چې په سر وخته دي غټ مار دی او دغه غاړه تباچوله شوې او د تبا چې دا مال او کندو کدوستا مال او ما دستا خزانه یې ما دا مال او کندو نو بیا د بیا اسلام د آیات له سواله یا څمنه لذيذه بخيله او حدیث کی راضی چې د کمصری خو خالي یاد یو کمصری غویا دی یا بزی دا غې زکات نو ورکی د د قیامت پرد باندې حیوانات الله راولي او دوی باندې د پاسه داسی ګرځي په خپو کې چقلکی دا, دا, دا, دا حیوانات دا به چق کوي د دا د دو د پارهشر شوول اللهبی را سباوااتې سب کې ور سره اخیر کې به پاتې کېږي نو داان سر به کاپورې ول الله بی را سبا اتې ولا د والله د پااره بي را داس بر دی او د به کو حدید کې راضې ته په دا وله ب ش نه بچې اگر ک د کجري پیوټړ ی دي ده هرچا لا یکلف الله الا وسعها الله تسلیق دور کیو نفس لا مگر پادازې ته طاقت دا وو والله بما تعلمون خبير الله په هغه څه کوي تاسو خبير الود کې دی خبير الخبر ده عليه لقد سمع الله اكيدن واورې ده واورې د الله تا لا قول الذي دا دا کسانو قالدو چېویللي ان الله ف قون ک د الله مختاجېخ او من معدار ی کله چې لايات لااز شو چلله لهقروررکې منزل الذي وق رز اللهقررض حسه ی ر زل الله بزل الذي یوق الله قرض حن کله چې د آیات نازل شې چې الله لقرذ حسد ور کوي د يهود راولګي د لاغي وي چې الله پاک غریب دي او زمونږه نه کړس غواړي موږ باندې داړي نه يهوديان چې د کله داړ د بهترین مخلوق دي الله په سیم خبره کوي او حالات چې دی وي چې الله اشته الله وي نو غریب دي وي الله جل شانو زمګه نه کړس غواړي نو الله د آیات راولګو چې تاسو غوډم رشوبانه چې تاسو غوډم مال ورکولڅ چغ هغه حق خبرې تموم موم غ نه کې خوداسممي خبرې ته ی کدن واورې د الله تالهغې دا دا کسانو خالو چې ویل ان الله فقیرلهجلې شان هو فقیر, جل فقیر دی عجر دی مختاج دی پقیر چا ته وئ فقیر, فقیر مختاجته وي دغ دی اومونږ دا دا چې صته ماقالو زر د چې لکو مون د هغه خبرې چې دی ک ووق ل ل بیا بغیر د حق وجه لري پ غبر راو ل را بجره وو کوذا بل حري او ولګ ته دا په سبب دا چې مخکې لا لاسرست تاسو او عبد الله عليك باللعبين د نه الله ظلم قوم کې په خپل بعد بیا ورو بعدي الله زیرا که قالو چویل به ان الله عهد الیه دا یک دا الله له اس کړه د غثرا الله د میرا دacijمان مدالوله رسول په پیغمبر باندې اصل مساله دعوه و تورات کی اللہ جلی شانوهو یهودو تاویدو یو ذلی حدیث کے رازی یو ذلی سفار ابن عصال رضی اللہ تعالی نوئی یو یہودی قبل مرگری تاوی چرازہ دی نبی قوات ازو نا مرگری و تای نبی و تا مو آیا و ای دوسترگی نیسا لور شی خاندائی اکرا السلام بسی جوګوره یو ودیانو ما ته پېغمبر ووي به هر حال دا دواه د رسول الله صلی الله عليه وسلم خوا رال د رسول الله الله عليه وسلم نے کو. سلام کو. دا دی د نه مجززو په باره کې تپوس کوو د دوې سلامله د دو هم مجزو جواببر د دو د رسول الله صلی الله عليه ووسلم لاسو خپېکلکل د ن دوې سلام ته چې تاسو مسلمانان کېږې ي ده دوای د یو د د یار د وجه نه یود چې دی ایمان مان د رالی د د د ووج دمونږه نهسلمانان چې د هغې به مومونږ ووجدي او بله دا په توات کې دا خبره ده چې یود وای چېمونږه تعله هوکګ دی چې د ای یو پی غمبر به تاسومان دی د هغې پورې چې تاسو ته قربانی قورربې راري را هد نه موږ تعلاجل ل شان د دی خبرې وکم کی دی چې یو پیغبر من باې چې یو قورربانی پیش کې او دا اسمان دی اوور را او غ وخورري دا خبره صحیح ده یو تعاللاجلله شان چې کم پیغمبر را دي هغه ته تاسوواي چې یو قربانی هغه پیشه چې عثمان نه اوور را شي او هغه وخورري د یدو خودا خبره کوله دې د خبره کې دا خبره نه کوله ورسره چې هغه تورات کې دا خبره شې وای چې علاوه د عیسی علی السلام او د محمد صلی الله علیه و سلم دا زګ د دې ځخه په تورات کې ذکر شوی د دې لا علاوه خبره د دې ویل د بيلي اسلام ته تبدا شکار کې يهودو دا عقيده جوړ کړو د ځان خویو خبر یو خبره ب کوله یوه ب پرېخ ده س لا په کې پرې خود ده الله قادو چې و اللهلی دا ک نه الله واده کلی د موږ سره الله می دا چې نه به تصدیق د موګاتهدیک ب کوو موګال ل رارسولې د یو رارسو حتىته درد پورې نا چې راړي نو دته چیو خوری اغیر لغا اور قلو آئی پیغمبر علیه سلام که تاسو دغا غواری دیو داسې وقت امراغلیو چا اللہ تاسو لغا پیغمبران در کریو او آغا پیغمبران رو تاسو تا بیانو نکریو اغا تاسو او جن او تاسو لغا روڑیو کرمانی روڑیو او کرمانی اور خوارلیو او تاسو آغا پیغمبران شیدان کن قلو آئے پیغمبر علیہ السلام قد جاکم رسولم من مر قبلی اکینا ناغلی تاستا پیغمبر آن وقت زمانہ بالبین آتے پوازے حدل علمانے و قلتم او پاہا خبر چیتا سویلا فالی ما قتل تموہم لولی وجل تاسو دیلا رہن کنتم سوادی کن کچرتے ہی تاسو رشتی لی فا ان کا زبو کا پس دی در رو جنگی تالا رہن صبر کوا فا قد کن زبا من قبلی کا دا دی در غژ کلو پ غمبر راله را مخکې ستاه جاو بل به راې او کتاب المیر چې راغلی دی ته بل به ې ستاره مخکې چې را وړی چا هغې را تل کوو دی تابل به په وا د و باندې ور زبې په صیفو باندې کتاب بیر او کتاب رو خان باې کللو نې ځای قتل کللو زای قل موت گورا که خبر خبره نمبر دي که ستا خبره نمه دي نو ما بر را پته بوتونهې کللو ن هر انسان زای قتل موت سکون کې د م دی وایي نما توف او قین دوه به کولیشی کولی شي تاتهجوه کوم بس دوورانې ستاسووم قیاابې پوور ځ ک عمل ف زم داې او خیل ژ د فقلل چباچ کله شه دا ورداو د نشي جدا تا فقط فاعل د شه کابي حب و بل حياته لا بتاو الغرور او د دا دنیا په بدل د اخرت کې مګر سکه دو, دو کې را دا دنیا دا ود وکړه د اخرت پا بدل کې انسان مهنت کوشش کوي کې دا ساتي ورج به غراشي او لاشي ته دا په ځای باندې هر څه پاتې شي لَؤُنَّ فِيَا مَا مَعَدَي مَعَدَي دا ټول بلوند دا پیام علیکم و رحمتکم خا بقه امتحان کولې چې په تاسو باندې په ماجد تاسو کې پر سر تاسو کې الله در باندې امتحان کې کله در باندې زکات راوړي او کله در باندې مزرا وړي کله در باندې رجرا وړي نو کله در باندې حج تا تاسو مال کې او ستاسو په دفثرو کې په تاسو بعد انتحاد کږي والله تس ما د بدل لذې راخوااب بخئ په تاسو ب لې د دا کا سا او طول ک تابه چې او شو ته ک تاب نو قبلی کو بکستا سر او بدل کو دا کسان ده چې بش کادي کیرره بې را دی ای تلو ته تو ف د ځې کا لا بور که چېرته تا خبر کوي تخوا کوئ یک دا د مضبوطو کارونه و د خضه الله ب ساقل لې د اوتلول کتابه کهه چې واده واه واده وا سالله د هغې قسان ده چې اوړی ته کتابله تهدو دخواام به خوا به یا دا وایي ب دا را خلکو تالا تختونه هو به په تهای دی ل دا واده چې را دا څنګه چې الله د هغوی داغستې لو دا واده الله د اوبد نوغستې دا ذکر د هغې دی خو شاره په کمونږګته ده تم سړی دا چې د للب داسې یو خبره چنو دا, دا یو خبره تاسو شې د دغه په ته او دغه پټه چې د حدیث کې راځي د قیامت پر رغب وتا په خلک د اور واګه واچول شي علاوه بر سفیر احمد الله علیه وې چې دا آیات باندې خبره باندې دلیل دي چې علماء باندې واجب دی چې خلکو ته د حق بیان کوي سچ دی د کړې دی د هغې نه بند یو ش د پټئ خلکو ته یخکاره کوي چې د یو فاسب غهي به کې او د به داسې کارونه نه کوې لکه د ظالبالو د پاره به ستون د را او بااسې د ظالبارو ضرور د به نه خوشالی چې چې او که نه الله کتاب کې داسدي یا د دی د پااره چما ته سر روپای میلا شي یا د دی د پاره چې سووما ته نوقصانو وررسئ یا بو خون کې په الم 316 کې مزید واجبنه اته درغه وتعالى الیه وی, وی تو بالا عالم الذات کنده ومستبیع وواع لخشع علیرا ده عالم ده پارا چا خبر کونکې وقت کې خود کې ده هغه عالم ده پارا جغہ سبق یاد یادوږی زه خپل سبق یادای عالم دې بل ته ووګډي او خپلم اله مخفوس کئ ویاکو وقت ما د رل به فینه حلاکتو ځان بچی د پټوله د اله یقینا داله حلاکت ته دو الله څنګه تی روبت نو وعده غسه د دی امت نو وعده غسه دلم چاغه د خرچکې وای دا دا دغه خزانې په شان دی لایون ف چې هغهه د د خرج کې ګوره ایلم به خرچ کې وي د خفض لا ب ساقل لدي ول کتابله تو نهول ولا ت تهمونونه مضبوط ته واده وه دا کسانو نا چې ورکړی ته کتاب چېخوا به خواابیان نه وي بې لر خلکو تهونه به دی ل را انا به و ورور پس غورون دی ل دی هغې ل د شاګ ده وته رو وواته پهې بعدې س قله دویا لګه په سبا ته روونډې بعدغه چې یخلی لاته سدل لې یا پرفه ب به ته او دبات پرتته میانو د هغې حالت زیکرې چې خلک را ته ملاناې ووي خلک را ته شخې وي او حق پټه حق خبرانه کوي لا تحسب الذلله سکلغم با ان بکوا باغ که سعر یا فرحه نه خوشحالي دي بعد اتو په هر کار چې دی کوي یعنی حق پټولو یا بما اتو خل غمرا کوي یا بما اتو تدلیس کوي سبه خبر په خل غماده غړ وړي و حیبوونه یحمد محبت کې د دی سره چې سی پ او استستاای نه او شي د دی بمالله یفااضو پاغه چې ې کړي پهلا ته ثبت د ب بهفااضېدي غمان به کوو په وال الله بلکو سبا اتې ولا دی او خاصه الله لرببات ش دا سمانو د ب کو دا والله والله کول شي د قیر الله په هر یو شيوا دی قدې قدرت لرو ک دی د خلکې سبااتې ولا دی وختې لاداخل ل دی یقین په پیدا داس بادونو کې وقت اور دی او پهمو کې وخت لاپې لرې او پر تللو راتللو ل د شپې کې ورده هاې او پرس کې لا یادې لی لا الب خوااب به خااد لا لرې وقل د لرهله د کورره اللهه قاببه و قو د والا جلو دی هغ ک س جادې الله ل را په داس تهبا پولاه باې او په داس تهبا اللہ بنا سفی رحمت اللہ علیہ وی وی لا عبادت کل فکر للمرء اذا کانا لہو فکرتا فی کل شئی لہو عبادتا اللہ بنا سفی وی وی دت پیکر چی در دار در لئی عبادت تے خان کوئی ذکر ہو پیکر دادوارا خبر ہے خو پیکر در لئی عبادت تے چی سارے سوچ کئی ذکر چیویں سال سوچ کئی د په هره خبره کغته برک بلاېږي حث ک را ځي و ویللو لبر قراره ه والله بیا اتفق کري حالاقتته دغه چاده پااره چې دا کو را دی وست پهې کې سوچو الذي د کرونه الله قیا به وجو د اوګ زیاد الہ جل شادوه لرقیا مو وقود د پوله له پداست بعده والا جذوبه په خپل او خدوب بعده هو تا دی سوچ کې په خلک سباوات په بیرایش د اسمارو کې او له دې اوددب کې او ای رب انا خلبت هزا باطل ای رب د دې پیدا کړی دا دا باطله بس نو حان ک فقد د د اب دا پ کېده رب له بچې بکه د ذااب دی را بوه داګاي دي نه کهبد خللی فقد ض ته کده غوک چې د داخل کې ته ور تا فقده ض تهو ک دا تا کاغ ل رابال <سؤال> دوالبي د مین سووار او د د پااره د ظالبانو مین سوالڅوکې دا دي رب بنائی رب زمگا اننا سمیعنا یکینا نو آوری زمگا بنادی ایو نادی ایمان یو آواز کو ان کے چاواز کوئی ایمان تراتا ان آمیلو بی رب دیکو ام دی داچی ایمان داوڑی پر افستاس و پا آواندان مونگ ایمان دا داعیو دا خیر طرف ته دعوت دعوتور دا کو داعیو دا خیر طرف تے آواز کو چھ اے خلقو خیر طرف تراشے اے خلکو خیر طرف تراشے نیکائی طرف تراشے tasbaha kala sami'i da binga imana mungi awaz awre da munga ta che binga da khair wal khalq yu munga da narazu rabbana rabb sumga faghfir lana abaqro ki yu ta azunubana da gunahon da munga wa kfir an saiyati lana lak da munga da gunahon da da buga wa tawfar ba al abr arufat ki را برره به زمونږږ آاتې آت وواې راې مونږه تن بهته چې تا واده کلې دمون سرلهرو سرلیکه جبه د پیغ بر واللهتون لا یو بل قیاابت دی او شرمه مونږه پرن قیامت قییامت بعدې ل کله په خلیپل بیا یاد دی که نه ت خلاب کې د خپلی وا دی یاله یا الله د قییامت پر باندې زمونږ پراردې او اللهم ثر وراتنا واعبد وراتنا دا دوا ویل پکاره اے الله ز موږ پرد او ساتي اے الله ز موږ ير اغه خط دکې پس جعل له ربهم پس قبول کړه دل را رب د دې اديلا او زیع عاملہ مینکو چې کین زنا بربادون عامل د عامل کون کی تاسو را بنت ذکر کړه لري او ان څاو کدن واذک بے بازل <سؤال> بازل <سؤال> د بازل <سؤال> دی فلذین <سؤال> هاجر راغه کا ساته هجرت کړي وو خریجو مین دیارې وو یسره شوای د خپل کورونه وو نو په څه بده تاسف ولا ورته په دار زما کې وقاتلو جګې دل وکتیلو او وجلی شو لو کوم فر هم صحیح خواابخا لري بکم د دی نه تقریفونه دی یو داخل <سؤال> بهکم دی وله تداخل <سؤال> او خااب خا ک د داخل <سؤال> بکم د دی لره جنناین باغو ته تجرې چر واې ت تحتیا ل <سؤال> هاغ لاندې دوه د هغې الله دابلله والله نه بس د او اللهجل ل شانو غ سره خبت لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد هجر دوکان دې کتاباره ګرځېدل لا ګرځېدل دا په ساتو چې کو پرې کړې ده په دې بلاد په خارو کې ګرځي را ګرځي و کانت ما کې کې دولتونو کې دې او د دی عبادت نه ذو قدې خلکو دو کم وجه کش په گاډي کې ببرګه کش په گاډي کې ببرګه کاته ده کیسه ما کیسه غاړي کیسه ما کیسه معلومه دولتونه نه نه نه په مال او په دولت مدو کاکېګا ګرځي را ګرځي بپرېګ دې کفر او چکوفر کړي خل بلات په کلو کې همتاون قليل دای لرسکلګا دا ومما واهم جهنم بیازاد دې جهنم ده وبسن بهاد او په ځادت یار شوه ده دې ده پا نه دی سبا باې خه خلک دې دو نه لاړ دا اللهته ددارې وکه پهې دنیا باندې مد وکه کېږه ځکه و داې شي ویللی چې ماله به مغ نه را ځي چې سباله دله مګ را شي او د تنګ کبر کې کېدي سب کې لكنلی لكن نه ل نهته رب به هم یک نه سان چېري د ربل داله هم د پااره نا تنجلتون د دي تجرې م خت هرر چې رووا لا دی دوو داغېلی خادي نه پیا ش په کلو للب می اندلله دا بال بسیا طر د اللهله ان الله خیر للبراغ چې غوره ديغ چې د الله سره دي د غرندي د پااره دی کالورته رسول الله صلی الله علیه و سلم په پوزی باندې ودو په پوزی باندې ودو او د ربیعه السلام د سر د لاندې د چمړې او خو چې د کجورو د پستکو نډښه و و چې ما رسول الله صلی الله علیه و سلم ولید چې د نبی علی السلام په بدن باندې دغه اثرات جورشي د چټای ویبا وجل او ما وتوول چې ما وجړو د نبي عليه السلام ماته ویته ولې ځاړي د ما ویته د الله رسول صلى الله عليه وسلم بادشاهان بهش او اشاره کړې او صدا الله پیغمبر وکړ داده چې موږ تعالی سبند بس برابر کو خو دبي عليه السلام پقر په خپله باندې خوا کهکه چا بهله خهشی را خیررات کوې ځان سره می نه پرېښ ده د رسول الله صلی الله عليه وسلم تغیل ته پهې خبره باندې خوشحاله دی چې مونله الله اخت را کوې د هغوی د پاه دنیا ده دا روایت بخاری و مسلم کړ عبد الله بن عمر رضی الله تعالی وے وای چې دا دنیا چې نن د مؤمن لپاره د ګټ خانه ده دا او د کافر لپاره د مؤمن لپاره ګټ خانه او قحط ده لکه څنګه چې ګټ خانه کې کی پابندای کیسه ما کیسه د پې کیسه ما کیسه پابندو کې کی دي او قحط لکه څنګه چې په کاټ کې وبنه ملاويږي او چا نه ملاويږي او څو څو هیڅ شی نه ملاويږي دته لوګي څنګه دي د دا کې د مومن دپاره کله چې مومن د دنیاو روخېږي گویا کې دی د کات نه او د کېیت خاي نه دی اوته خادیدي نه یاېشبې پهې جت کې د زلا ب الله داملسییا د طره به د الله نه د ځان د الله ممهکهه و ما د الله خیررو ابراغه چې د الله سره دي ور د پاه د ن من اخیل الْكِتَابِ ن بعض داې کتاب نه ل ام نوبل لاغ دی چې مادارې پارله باندې ما اونزلیلیکو ماه چې نازل شوي تاته ما اوزلی ل ماغه چې نازل شوي دی تا خاشي نه للله یریدون کې دا لا لا ترونهبي لا سن قلیله ناخلی پایتونو دا الله دون یا لګ ولارې کله هم عجر م ده دی لر ان الله <سؤال> سري و الحسن عبادك ان الله ادر ذری صاحب قوم کې خاشعين دا صفت د زړه ده کله چې زړه تمشي نو ټول بدن سميږي او کله چې زړه روان شي نو ټول بدن ورته روان شي یا او الذين امنوا المؤمنات صبر کوي او صابر او یا بل ته صبر تلقين کوي ورابطو تیار کوي د پارو د دشمن ته قلهیرې د لاه لاله کول تکلیمون خام مخ چې تاسو کامبیاب شيتهخواه چې داو دا د کامبیاب ذ ده واخلو داواده ام